zu ezagutzen, aapetik. Ba, jende gehienari gertatzen zegun gixan, gaurko gomitari ere, ba, eriotzak eta sortzeak markatu diote orain arteko bizitza. Eta baita beste gauza hain itzek ere hala nola kulturak, haurtzaroak eta zubia pasatu izanak ezta Gipuzkoatik lapur dira igarotzeko zubia pasa izanak bere ahotsa entzun aurretik baiakin entzule lehen hitza esan orduko ezagutuko duzula entzule bazara beintzat etxeko abaitugu, euskal irratietako laguntzailea eta agian batzuek bisaia ere jarriko diozue batez ere babertxo zaleek eta agian antzerki ere erea Lierni elorza zer moduz Do mikroirekibarko ditut bai. ondo <laughs> ondo, ondo. Um, Unkitu eta bolako gauzak e, entzutearekin eta bitxi egiten zaitegi e, esan hemen izatea. Gaur bezaldean zara. Bai, horregatik bai, nik uste dut eta, eta uste dut nahi hagu dala zure paperan nerea baino. <laughs> bueno, segitzen duzu gure paperean ez da? Bai, eh, modu txikitikian, eh, xume-xumean, baina bai, irrati saio bat mantentzen dut nere betiko irratin esango nuke, zagure irratin. Ki ki ki ja e, ibiltzeko suerte izan dudalako. E, bere momentu hon eta sailagoekin bistan dena, baina bai, hortxea segure irratian eta gero ba ordizeko azoka ere lokarri det, e, ba irratietan hau tarteko. Beraz, <girri> elierni eh, beti galdetzen diot gomitari bigarren abizena, zein ote duen. Puya dena. Puya dena. Eta zu bezela ama azkoitierra. Azkoitierra. <girri> Bai, puia dena, eta gure bizen honekin, gainera, bueno, e, gauza berezia edo gertatu da, em, bere hortan, puia dena, hortan, ba, aurkitzu izan ditugunak, gure familiko lokarri dunak, e, bakarrik dira ez dugu besterik bere hortan aurkitu baino bai erratzuko hilerrian eta bueno, liz inguruan dagoen hilerrian badago arloa bat, hilobi baten arlosa, eta puiarena irakurri liteke errerekin ein zuzen ere. Gero jatorria bat pui horrekin irrekazi idatzea izan dugu beti, Ba, pui eh, oksidaneratik eh, elduko teden, edo bueno, gero ja hortik aurrera izan dira, eh? gure hamaren eh, familian eta ikerketak aski hurrunera mandituztenak. Nogetzi, enigma txiki hori mantendu izan dugu nik ustez gustuko ere badugulako. Eta, e, lirni kuriositate bat abiatu hain esan duzu segura irratiaren bueltan ibilizarela urte luzez. Orduan zuk mikrofono bat edo beste haukan, Euskalkiz e, aldatzen duzu? Ba, ustezu baietz. Oarkadeagian. Bai, oarkadeagian hori da eta batez ere nor duda aurrean. Horrek eh, asko asko eragiten dit, eta inkonszientea eta da, eh, aldaketa hori eh onat etorri nintzenean alegia, eh, lapurdira etorri nintzenean en bai ohartzen nintzen em, ez nuela berdin hitz egiten edo entzaitzen nintzen alako hitze jakin batzuk hemen ateratzen han ateratzen ez hitzaizkidanak edo inundik ere berbadan ere hiztegian oraindik ere sartu gabe zirenak eta oartzen nintzen noiz zer eta hui e, baina gain bo ia urte dezente dira eta e, uste dut nere mm, eztegit euskalkia edo eraiki du dala inkonsienteki Eta beraz halako nahasmen bat sortzen da, ez dakiz ere euskera egiten duetan. Goiherritarrez eta goierritarrekin hagoenean, bai era bat hangoa, naiz eta haiek esaten ditaten batzuetan tonuan eh, antzematen omen zaidala zerbait, baino bai hangoa, gero hemengoekin eh, eta hemengo hemen hango eh, batekin ere aldatzen da eta bai halako, bueno, nask eta Hala moduzko bat. Zurea duzu, orduan, eskalkia. <risa> bai, Nikus eta askin dela adela, ba. <risa> ba e, lierni, beti eskatzen e, diogu, gomitari bost bizipen bost e, sentsazio edo e, zerrendatzea, eta guk horren arabera egiten dugu giroia, eta e, eriotzetik abiatu duzu zurea, aita galdu baitzenuen oso gaztezinela, eta aizpa ere, orain urte. Bai, bai, bai, eta iara, ba, eriotz, eriotzak berak nik uste denok markatzen gaituela. Eta, eta nik marka hori dara madala ez dute inolako dudarik. Amaika urtez keroztik gainera. Aita alaxen, e, papatean bihotzekoak e, jota joan zitsa egun, familia hundia ginen, oino gazte, aur e, denak, eta eta gure amaren e, ba, orain txere, laro gita urterekin eta eta oso umore honean eta, eta, eta, eta espiritu eta dugu eta nikaren e, ez dakit eredua hartu nahiko nuke ezta e, bizian ze ez sailtasun igaro izan dituen eta ala dagoena dagoen adinera iristea ezta bere ba aldapa gora guztioiekin eta ba egiezan ba eredugarria zaigu Eta, eta eriotzaren marka nik uste dute denodara magula. Ba, betirako, betirako hori onartu behar da. Horren gainetik egiten dugula, ez da, ez da dudarik. Hori e, ere, ba, zikatriz e, bihurtzen da eta, eta marka horrekin bizitzen ikasten da. Zenbat batzineten, etxean? Zazpi aurride orain sei gira. Eta oso ordena berezia gainera, eh? sortze ordena berezia izan genuen, iruneska, mutikoa eta iruneska. Beraz, onki babestu izan dugu beti gure anai hori <risa> berak ez dakiz erraran baina. <risa> eta ala, gero, zenduzena, ba, irugarrena izan zen. Eta, bai, horrek ere, ba. beste, beste bateko marka, beste bizipen batzuk izan genitun, etzen bapatekoa izan, hau minbiziz e, joa izan zen, Eta, bueno, ba, sufrikarioa zer den oso-so e, oso gertutik e, bizizan genuen, inori opa ez dakioken, e, eta zoritxarrez askok bizi e, behar izango zuten, e, ba, ba, egoera bizitzatokatu zitzaigun. Zerbait erakasten dueri hotzak? Ba, bai, baino, zer esango nizuke, nik ikak irakaspen horiek ez ditut ikasi nahi. Hori da. Eta tokatu zait, hori askotan, e, justu egoera zailoietan zaudenean, konsuelo itzoiek askok, eh, bere borondate, onen arekin transmititu nahi izaten dizkizute, eh? bai baino ikasten da, barkatu ba, nik ignorante hil nahi dut ixe zen niere bapateko ez bihotzak e, esaten zidana eta zoritsarre hori ez du aukeratzen eta bai, beharko esan zerbait e, ikasten dela. Baina aukeran in hori ez diot opa ikasketa mota hori. Heiotzak erakasten duen bezala jaiotzak ere erakasten du, zadakitzenen gehiago, Baina jaiotzak ere estres momentu batzuk ere eragiten ditu. E, ama izan zinen, seme bat duzu? Bai, seme bat dut, e, nerea, nerea, e? Sana, <laughs> sortzuz nerea, gero e, zorionez, ba, azkaina etorren nintzenean familia handi bateko da egin nintzen orduan inguruan, e? Ba, aurri de aur txiki jaundixego e, denak ditut, eta, eta, eta gire esan, ba, plaz handia da, ez da hortaz ere gozatu alizatea. Neren nerea, bai, eta... <laughs> ba horrek ere bizia markatu egiten dizu, e, garaian garaiko momentuekin, eta, eta oso ibilbide gozoa hau, bai betu gozoa esango nukela. E, <laughs> marka asko uzten dituena, baino, baino aipatuz bai, bai hemen erreza da, e, irri farra ora ekartzea. Mm. Baurrelako, e, bizi, bizi penez nuke deituko zenit, bizi penez eten idori du penarekin lotzen dugula, ezta. Ez, bizi molde, bizi bide, e, bide o, hortan alegia. Beraz, e, azkainen bizi zara, e, bakarrik etorri zinen, semea hemen sortu zen edo? Bai, ah. bai, bai, hemen sortu zen, da bai, e, bikotea hemen eta ala, tiratu nindun. Beraz, agian zure semeari edo zuri ere gertatuko zaizu, eh? Zue sentitu edo bintza semea bai, baina la jendeak esan ez zu, zu, <risa> zu emengoa ez zara. Bai, eta, beitzu, e, ez aspaldi, galdetu zidatzen, bueno, demoran eraman hemen eta bai, ja, hogei urte. Eta, eta uf, hogei urte asko, ordoen emengoa sentituko zara. Eta lehenengo impresioazan neri etzai dala iruditzen, ogei e, urte direnik. Beti iruditzen zait etorri berria den, naizela. Ez dakit hori onerako edo txarrerako den. Horrutziko <risa> <risa> dut, nere buruari ere galdetu diot. Eta ez dakit, baina halako mm, freskotasun bat sentitzen dut. <risa> nere eguneroko kontuetan, ez da, ba, ba azkainen naizelako. Hori bai, beti oso lotura... Ersiaa eh, mantendu dute segurarekin ordenun batzutan sentitzen naiz segura eta azkaen bizi naizela eta eta bai denbora gehiago pasatzen dut hemen baina ura, ura oso bihotzean dut eta ni beti izango naiz segurarra. azkaen bizi naizen segurarra, azkainddar segura segura segurarra, segurarra azkaingoa eztakin nola esan baino, baino bai. Eta etxean zer diote. <laughs> Eztiak galdetzen bada ez badari. <laughs> Ba, kantu batekin e, joko dugu, e, boste ipa errorratze edo eskatzeaz gain hiru kantu berezi ere eskatzen e, dizkiogulako e, gomitari, ez dakit pasadidazun zerrendan ordena txiki nahi duzun. Edo... Ba, ba beti juxtu, segura eskainari garen ez, e, kantu iotako baten gertakariarekin ongi, ongi lotzeko on, datorkit. Izan ere... <laughs> Ba, gure ibilbide ugari oietako batean, seguratik azkainera abiatu nintzen nik idari, eta autogibelean e, semea, oinotxikikia, eta orduntxe zen modan, pirritx eta borrotxen maite zaitut kantua. Gainera, bueno, ba, den hori ere oso erakargarria egin zitzaigu, hain letra simpatikoa eta... Eta, eta donek dano kantuan jarri gintuen, eta autora sartuz bat, behar dutxe, banuen eh? refleksa hori jarri, eta maite zaitutkan, bueno, pirritxet borrotxen zedea, eta maite zaitut, kan, bueno, eh, CDA, eta maite zaitut kan, ta heldu zelaik, Ba, bukatu zen eta, eta ekik esan zidan, berriz, baina oso txiki hazen, ikustetan, berriz, ulako zer behidu, berriz, ba, ala, berriz emanguen nun, eta bukatuzen zen da, berriz, ta, ala, ba, berriz emanguetu guta. Iru garren aldizia galetu zidanean, zaino, bueno, aski, automatikoari emanion eta kiko. Ba, automatikoari emanion ura ana izan, eta aska naino kantu berarekin etorri ginen. Beraz, ordu eta laur den, e, pentsatzen edo aurri Gertadakiokela dakiokela ez da eh berriz kantu bat entzun da ez aspertu eta gainerak kantuan jardun bueno ba nik e, marka hori badarebat maite zaitut kanta honekik entzun dugu. dogo colores ez nana enean eta ezin loak antu gaua iristen denean Zaltoka azita egan egiteko gogoa, nire bihotza taupaka aile etzeradoa. Elkarrekin hankazgora buruz berat jartzean, tunelean zartu eta urintzik astean. Bitxilorekin putxera egin dizu danean, begietara begira hausen aibizu teza. Maite! Dirribarrea ahoan, ez zinditu diskutatu du ikusitakoan Hanka eta eskuetan gorputzean dardara Nire bihotza taupaka, aile ertzera doa Elkarrekin hortzadarra, margotu dugunean Ispiluan nire izena, idatzi duzunean Irratia piztu eta donu hau entzutean Begietara begira, hausen ari dizuteza Maite! Baina ez berriz entzunote duzun, kantu hau, lierni? Bai, kantatzen ez raiatzen ba. naiz, baina <laughs> aina uro dikua. Naizela, itz guztiak gogoz atxikitzea eh, ah, iristen. Aipatu, aipatu dugu lierni eta entzule askoekere jada jakingo dute, sortzez segurarra zarela. Azkainen bizi izan zarela edo bizitzen zarela. Aipatu diguzu, zer kekarri zintuen lapur dira? Ba hoxe, bikoteak. Baitasuna? Bai, bai, bai. E, gero, seguran ezagutu genuen elkar, eta horre, nire ba, ba, bueno, biziaren marka hoietako zenbait jarri duen, kultur munduak ere elkartu gintuen, ezta. da? E, seguran, eta, eta gure lagun handi eh, batzuk, ezagutu zuten, kuskustu txaranga, orduan oraindik ere kuskustu etzena horre ba, hor Nafarroa izan eta eta Elizondoko Nafarroaren e, e, besta hortan eta eta hala gero gonbidatu zituzten mm, segurara eta tartean e, ba, ba gitarra jolea e, zen eh Eta arrezkero sortu zen gure gure historia eta ala, horrek ekarri ninduen e, azkainera. Mm -hmm. Ez dakit hau iguan bon, asmatzera noa, eh? baina zuen historiatik sortu zen iparraegoa? Edo? Edo ez? <laughs> ba ez gure, gure pertsonal esaten du da nortatik ez, baino, baino bai gu e, iparraegoako bikote bat garela erraten alda ez da? Asiera asieran iparraegoa sortu aurretik jadanik e, ba hasi ziren segurara joaten, zenbait e, afario, tordu, eta momentu alaitu zituzten ordurako, eta mm, geroz eta gehiago, gombidatzen genituen ez, eta hauek beti baietza esaten zutenez, ba orduan hasi ginen bo, eta zergatik ez antolatu zerbait gehiago, zerbait, e, bueno, ba, ba forma edo funtsa emango diona, gure otordu eta kantuz gaindi hori ere bai, Gaur egun ere bizi-bizi mantentzen dena, baino aratago, nola baiturratx bat eman izan nahi genuen, zubi eraik eta ontan ez da, eraikuntza hontan eta alasortu zen, bai, iparra egoa. Orduan zuek, eh, txaranga bat, gombidatzen zenuten, astapen astapematean ez, seguratik, eh, kuskustu txaranga gomitatu, etzen nuten eh, herrian beste txarangarik, edo ba zen eta beti ba, batez ere orduan trikitilari taldeak eta horrelakoak e, gombiratzen ziren edo bikoteak eta seguran ere bagginitun eta haiek ere segurako trikitillariek ere ba, makina bat e, otordu animatuko zuten eta makina bat herriko txoko ez da txistullariek ere bai, e, txistulari asko segura gainera tradizio handiko e, ba, ba, txistu herria da, ez da hoosiaritelleriari eskerrarek bere ziki bultzatu du eta makina bat era utsi die xistu jotzen baino gero gisa hortako txaranga eta batez ere kantuarekin lotura egiten zuena. Eta nik uste bilatu zela barrakastaren gakoa edo ortsi izan zela ezta. Kantua guretzako kantu berriak zirenak orduan asko eta asko. Isilisilik dago eta boga-bogatik aratago, asko zere aratago joten zirenak. Eta bueno, ba, deskubrimentu bat izan zen eta elkar partekatze gozo bat egi eh, esan. Eta hor ari baikara aipatzen e, ba, gipuzkoatik lapurdira dira etorri izana bizitzera e, zuk bazen un sensazioa zubi bat zeharkatzen are zinela edo garai hartan oraindik ere mugaren e, marka bizi zenuen. Egia esan bizitzen normal segitu nuela e, sensazio hori nuen, ze askotan galatzen zidaten ere eta arat e, joan zallaata heea Iuri zuen ez egite kontintzinaara edoan nintzenla eztata. Ez, ba, jarraitu nuen, jarraitu nuen eguneroko gauzak egiten, e, eta, eta, bueno, ba, segurara egun na bukatzera e, joan ordez, azkainera asinintzen, gero, zeta sarriago, baina nahiko transizio normala izan zela edo esango nuke ezta. gero neretzako lokarri ezinbestekoa bilakatu zena, e, nik han zorionez e, euskara zegiten dut nere bizia, eta ama, hemen ala egiten segitu nuen. Nere, bai, Bikotea, Bikotearen lagunak, e, Euskal mundukoak e, ziren eta dira, eta beraz, ba, ba, nere bilbidaren jarraipentzat hartzen nuen, eta, eta jardunak ere, lehen egiten nituen gisa beretsukoak egiten jarraitu nuen, da, Bizitze segitu nuen, hori da, Baan ba, postu berri bati heltzen zaion bezala banik, bueno, ba, bizileku berri bati heldu nion, beti ere aurrekoa er, utzi gabe.an ah. horregatik bad horurregatik basokak ba, segitzen zuen eta ikibilbidean e, aurrera egiten nuen urratxurrat e urratxe urrats. Eta badute antzekotasunik azkainik eta segurak? Se hmm, esango nizuke. E, ze gauzetan ez dira aina parte. Beste gauzet batzutan ez dute zerrikusirik. Hm, badut anekdota bat beti, bueno, oraindik ere irri egiten duten ere kontzura. Em, Barnegualdean edo Udaberri aldera edo hasiko nintzenie onat etortzen, beintzat etzen e, turisten sasoi betean. Eta eta aipatzen zitaten bai ikusiko zu garria nola aldatuko da udan, e, Ba, ba kanpotarreak etortzen azten zit direnean, eta barretan ikzaten non, eta nik onta, zerra uste duzu, ba, segura ere ez dela kanpotarre ikuten, ala, ba, segura ere oso herri estimatua da, eta bisita asko izaten ditugu, eta barretan. Bar. Eta gero, konparatu nuen, ba, segura ba, turismo eta aska ez da? Bueno, ba, izildu nintzen, eta eta gora irazten didate ba. Antzekoak ba tira, gauza batzutan, ez tira ainurrun. Ba askainen ere gure gure euskal munduko txoko hietan eta elkartzen garenean ba ba txoko na inguruan, eh, so, ezaguna da tokiori azkainen eta ba ez, ez da dago besteko diferentzi e, segurako tabernak giro bat edo horkoa eta eta herri txikiak dira komunitate txikiak Hor, hein balia hortan, gero azkanean konparatzen baditugu, ba, bigarren etxe etxeoiek eta ez dakizu egiazki inor biziote den, edo espirituakot edabiltzen hor, edo hamabosteguneko biztanleak leakot dituen urtean, bueno, badakigu hemengo egoera zein den ez da. Eta hor, e, bueno, ogei urte eta gero nik e, azkain dartzat hartukon zintuzket, behintzat, e, itza emango nizuke, ba, azkainiko egorari buruz mintzatzeko, larrun bi mila eta ogei proiektuak, kezkatzen zaitu, herritar bezala? Ba, idu daig ez da, gainera, ahundiki nahi dute ez da horre zabaldu, eta nik uste dute, lehen bizi, haundiki baino, e, justuki, baretu behar dutela joaten den jendearen kopurua. Ze, mendipunta bada, eta, eta ezin dena da, ala, nahi duen guztiaan, barkatu baino ez, ez da tukiri denentzat, Azteko, betik, hasita ez da, aparkaleku inguru hori, ba, nik estakidan da, nola horain artezten ez istripurik, ez zer larririk hartatu, hori antolatu behar dela, ez da dudarik, eta gainekoa, uf, ba, ba, ez da, ezin da, azer nahi egin eta gutxiago mendipunta batean. Ni gainera, urru joango nitzeke, eta dagoena ere soberan ikusten dut. Markatu Baina mendibati nik larrunet dituen guzti guztioiek ez dizkiot eskatzen, eta ez paditu gainera nahiago dut. Zuk esan duzu mendibat da, ez da, ez abeste zer. Eta ez edo zein, mendibati. Mm. Baina, bauantxe, esperientzi pertsonaletik mintzon naiz, eta azkainien eta mendira askotan joatzen naiz, baino larrun ez da nik lehenbizia aukeratzen dudan mendia ba naiago dut e, beste seme mendiska e, esnaur sualmendia e, e, edo edo bizkartzun askoz lehenago joango naiz eta eta e, bilbide e, labur hau da bidira orduan bizpairu egiten aldira egun berean larrun puntaraino igo gabe ez tu du larrunez duen e, alturarik eta simbolikoki ere beharra da xarma hori Baino kanpora begira, nik jaia e, gello ere estimatzen ditut nire txiki hoiek. Inoiz hartu duzu trena larrunera igotzeko, bai? Bai bai, inoiz hartu dut, e, gainera E, turista moduan hartu nuen ere osaba ze batzukin. <laughs> Nera etxaponteko eta Mapontzeko hartu eta adina undia zuten eta eta hala joan ginen. <laughs> Larrunera, e, Mendizale undia izana gainera nere osaba baino ia ia mm. adina aurrera eta trena estimatu zuen eta hala berarekin e, gure. Bai. Eta eh aregara, Ben, segura eta e, aipatzen soka, aipatu duzu ez, honetorri zinenean ba, soka txiki zenuela, soka hori irratia da? Ba, irratia ere bada, arrazo duzu, ze han e, irratian eta hori da, irrati txiki hauek, ura hori nio duten xarma e, ez da, Eta hemen, basegidan hasi nintzen, eh, azokaren berri eta emanez, guantxe ba, marian josekin eh, egiten eh, duguna astero. Eta, eta bai, irrati haue baduten eritzako hori da, eh, aparteko xarma. Batzutan, eh, sotendet, eh, bai etxean bezala sentitzen zara, eta aldiz mikrofono bat aurrean, zer nahi esateko iaia. Ia. <laughs> Bildu raundiri gabe ordan gaxo intzuleak ez da? <laughs> Baina, bai, badu, eta gainera irratiak, pentsatzen dut, zuri ere gertatuko zaizula, alako lotura bat sortzen du, bai. Bai, bu, badu xarma berezi bat honek, bai. Eta, e, zuk irratia kontsumitzen duzu? Bai, baina bai, ez bai irrati kontsumitzaile. Bai, musika entzuteko joera, baino erresago joko dute, batez ere bakarri baldimanago eta irratira. Eta etxan, bat dute, e, bestek e, oitura hori, ez beste. lortu duzu kutsatzea. E, e, jartzen dut, tordu nienok ez du protesta hundirik egiten, baino gero, guain, badakizu aurikularrak ere eskura izaten dira, torduan batzutan somatzen dut, bat kutsa bere aurikularrekin era denenzat, ni jarritako irrati hori ezta. da. Bai, baino... Bai, gehiago nerea da. Mm. Txekoek, bai, gehiago musikara joko dute utzizkero. Eta atal honekin amaitzeko, e, liher nilen, aipatu oso labur, riparra egoa festivala, e, eta orain pixkat minutu pare batez aipatzeko ez. Hori e, da azken batean, e, ez dakitzen bat edizioz, baina urte luzez e, antolatzen duzuena. E, zein elbururekin egiten duzue? Ba, Ogeta bigarrena ja, eh? e, doana, eta helburua ba, azken batean betu, eta e, gertatzen zaiguna, ez da, ba, bereziki hemen bizigaren noketa, mm, aipatzen duzu seguran e, azkainera zoazela, azkainen bizizarela, eta du munduko beste puntan zaudela. Eta aldiz, e, aipatzen duzu bilbo, eta askoz gertuago egiten zaie, ba, ez distantziak oso antzekoak dira orixen nahi genuen bai, e, burutik jendu, e, e, distantziorik guk egiten dugula, e, bereziki, eta gure burutan dagoela. Eta horren gainetik, e, normaldu, e, joan etorriak e, normaldu e, dena, dena alegia, eguneroko bizitzan eta hala ere konturatzen gara zaila dela, e? ego uskalerriak, ego uskalerri izaten jarraitzen du, ego uskalerri dar geienen buruan. Eta aldiz iparre uskalerriko bizitzen, Gehiok esango nuke e, ba, ba, presentego dutela Ego Euskal Herria. Ta joera hundiagoa ere bai ara joateko. Beraz, ba, zubikintza zen e, gure nahi, helburu, eta jarraitzen dugu. Ze lorpenak nortzea zaila da, eta zerreginea beti badela oartzen gara. Hmm. Ba, kantuarekin eh, segituko dugu, ados nago, eh? Esan duzunarekin. Begi urdineko izar bat da, zozo borda garairena, zer rekartzen dizu honeko gora? <risa> ba, ingenuen bidai pare bat esango nuke. E, lehenengo bidaia, aspaldi zenia, eh? Losterro gota izango dira, e, Afrikara joan ginen, arantxa leitzako lagun bat eta biok, Ala, nire Afrika ezagutzeko gogouran nahi nuen e, bete eta, eta suarte hori zangen nuen hilabete bat, beninen pasatzeko hilabete bat. Eta kantu honek elkartzen gintuen, hola, momentu bereziba sortzen zenean, edo bati edo besteari kantu hause zetorkigun burura eta gotara. Eta kantua huizan zen gure, oitxe, ba, Afrikako bidaiaren eta hartako kantua. Eta gero antik zenbait urte tarakia askaine nintzelaik oraindik etzen eh, afrikako abentura hiek lehenagoak bai ziren askaine nintzelaik eta kuskustu txaranga eta lagun ba flantriara bidai bat egin genuen eta eta autobusean elkarrekin besteak beste ba jojo bordagarai Eta bueno, ba autobus ordu asko eta ordan balakit, ah, nik eh, kantu hau zuzenean entzuteko berari entzuteko gogori banuen. Eta balakite, sekulako lata eman iola. <risa> ja, kantatuko zuen, ze kantu momentu asko ere sortu ziren gure artean. Eta ez nuen lortu. Egia. Yeah. <risa> <Ez> nuen lortu. <risa> Beraz, hala, ba, marka hori horret ditzen da. E, Joio igual entzun izango dut eta egunen batean igual eh? <risa> eskeniko din. <risa> Espero dugu, mainzun gogu. Da. Enetako ez dena arrotza Irriño estibatekin Berretu duene bihotza Ikusten uelarik gau guziz argitan Hamez batean bezala Gero izanik ere do luminan dietan Urbildu nindako behala Bakerik ez dugula munduan Erreten daukut ekasetetan Izan ta sunaren eskat Ozean, libertatea da pusketan Gusta baliatzekotan Lehenik behar dugu eman Hasiaren ereitea bezagun hitz eman Galtzerate Gure baitan betea gira Amodioz eta jeraz Artetan ez nagitaz Itzul gintaz gehet zarrera Ez lagunen gogoetan dezagun gure zailan kasu eman dezagun hor horren ponetan ez gaete zen pezaxola. Garren ondoan jartzea Da guzien irabazia Koratu zerrespetua Merezi duen oskara Jasaituz deren usteak Anaitasunean Zabaltzen ditugu ateak Ama Euskal Herriak gozale zasketxean bide hauren besarkatzean Ama Euskal Herriak gozale zasketxean bide hauren besarkatzean bide hauren ren besarkatzea mere hauren besarkatzea eta kultura markatu diguzu lierni kultura laugarren puntu gisa edo zure bizitza markatu duen puntu gisa e, len e, irratizaioa hasi dugunan esanduta gean batzuk aurpegiare jarriko hizi zutela E, nik bereziki e, xilabako epaile e, bezalare ikusi izan zaitu dalako. Eta ez dakit, zunola bizituzun kultura, e, antzerkia, e, bertsolaritza. Bai, ba, nire bizitzako parte direo, ieker ez da? Eta momentu on askoren e, itiurri. Egia esan e, bizi izan dezaket. Naiz eta justu aipatu duzu, duzun momentu hori xilaba eta esilaba ez bera, eztik eta epaimaiko izatea ba, aitortzen dut e, zaila zaidala ez da, e, beti nere buruari galetzen diot da noer naiz ni besteak epaitzeko gainera nik ez dakit bartxotan da besteak behitu zeongi ari diren ezta. da bueno, gero analizatu behar dira eta, eta oie izen bakitxo batzuk e, jarri behartzaizkie eta, eta tira eh? Ala, egiten dugu, albe zainongi egiten dugu e, baino berso lagitzak berak e, pu bentsa zemai momentu, zemai plazaro momentu eskaintzen duen, ez da bentsa txapelketan agusikin ere, entzuten direnak entzunda eta emozionatu, ba, nei beti gertatzen zait, negarra eragiten didan, bertxo bat baino gehiago entzuten dira, edo emozionatzen zaren nekoa, postu, irri, dena. Eta antzeko zerbait esan dezaketa antzerkiarekin, antzerki talde batean parte hartzoko aukera izan nuen, eta, eta dut, ere, eh? uz kilore horda beti Ointxe tanbaik dagoela arrakin zake. Baina behar da eh? gure guren moduan aritzeko obra bat bukatu eta bestea hasi arte. Eenaldditxo bat. bat eta eta gogo eta gogo eta garaia azken batean ze obra nahi dugun e, zer lortu nahi dugun urrengo aukeraketarekin, zein izango edan zuzendari guzti hori. Bueno, denbora behar du horrek eta hortan gaude,an etorriko da hurrengo bat. Ta da, ba, ba placer ba dela hori hori bizitzea azkenean. Bai barnerako, espero dut guk eskentzen dugun hori ere norbaiten placerra eragiteko moduko izango dela, baina barnetik olako ekintzak bizizatea pff, ikaragarrizkoa da. Eta eta gure herri honetan, zembait, mm, ba, ba momentu dauzkegun, eta da, zembait okasio dauzkegun, olako gauzake egiteko Eta bueno, bani alde hortatik e, suerte dun. E, surta duntzatetut nere burua bai. Eta kasolitate utxez sartu zinen bertsoetan zerkin munduan edo eta autu bat izan zen? Ba, egesan e, biak algo genitozke horrere. Ni agoratzen naiz, bertxo munduan e, sartu nintzenean, ean ba, bilera bat dut markatua. Orduan ia irratian nintzen eta bai ba kultur kontuz okupatu izan nintzen beti eta Mikael Mendizabal Barsolariak, badakit deitu nindula, etorreko zara, elako bilera dugu, Justo ez dakiz erantolatzeko zen, baina bilera batera, eta, eta bai, ni Bertxo Mundua ez nuen ordu arte bereziki urbiletik e, bizi, eta saioetara, eta bai, un bai, baina ez gehiota, etorreko zara, eta, bueno, eta orduan, balanbanak eta egin genuen, eta ala, sinintzen, ba, Bertxo Mundu hortan sartzen, poliki-poliki, Eta, eta Mikel Mendizabalek deitu ez banindu bilera hartaraba, ez dakit, ez dakit baino, hori da lehen urratxa. Eta antzeko zerbait gartatzen antzerkian, em, ba, azkaindar lagun batek, em, maitenak esan zidan... Pantolatua dute bilera bat e, iduzki lore lehen obra obraura e, egiteko eta eta talde bat montatu nahi da. Orduan nahi bauzu interesatu aldi mazira nik ez nuen jenderik ezagutzen ere talde hartan bat edo beste bai baino inor gutxita. Bueno, bada espadare, ba, bai, antzerkiak bai deitu izan du naula beti. Txikitan ere, ba, okazio zen gehienetan egiten nuen antzerki zerbait, edo txotxon gilo, edo... Eta hala, bilera hartan, e, larraldea bezalako tokia derbatean eta hor gauzatu zen nire lehenengo antzerki esperientziantarako urratsa. Mm, konbentzitun indun enzundakoak, taldeak eta, eta gaur arte. Disfrutatzen duzu, plazer hartzen duzu holtza gainean? Bai, bai. bai e, esan bai, gero paper batzukin gehio eh, beste batzukin hmm. baino. Eta eta aldi berean bada ere mm stres bat. Noski Baino bai, ederra da, eta ez da bakarriko holtzagainaren ote hori da, momentu hori zuk partekatzen duzu zurekin daudenekin, ezta. Da? Eta biziaren beste sensazio batzuk dituzu, hala, plafoentena moztu gara eta antzerkia. Antzerkia da biziak badakigu, baina, norain hortara sartuko gara, ezta. da? Bai, olako moztura moduko plazar momentu gozo bat da. Antzerkia da bizia hori e, aipatu duzunean, e, oroitu naiz hainitzetan, agian e, irratian ere, sarri egokitzen zaigula e, antzerkia egitea ez da. Horre, zuzenean sartu hainzin eta sekulakoa zer edo sekulako berri txarbatukan edo zerbait zure egoera animikoa hankazgola e, jarri duena, eta mikrofonoa aintzinen bapatean plaf. Berri zirudikatu behar duzu, dena ongi duala eta emankizuna aurreraterako dela. Bai, eta ondo kontatzen duzu, ziurro lakomomentuak asko gertatu zaizkizula, bai. Eta, eta bai nik ere baditut buruan, bai, e, mikrofonoa irikia aurretik negarrez, baino negar betean, ari nintzen, eta abarkatu liarni, baina malkoak jan, aldatu, eh, sudurran duzun karga hori, eraman nahi duzunera, eta tira. Lagundu dizu antzerkiak lanean? Mm, lagundu nahi bizian nik uste dut, orokorrean, bai, bai. Ba, e, liherni antzerkiak, e, aipaturik ere, ba, e, borobilduko dugu zure txikitako edo hortzaroko anekdota batekin, e, emankizuna. kizuna. E, apaiz batek, e, kantatzea debekatu baitzizun e, zure jaunartze egunean? Bai, hori, hori, mm, egiasan anekdota hau huain kontatzera usartzen naiz, baina urte asko askotan isilikera mandut sekulako pixua izan duelako nere bizian. Orduan, egiazki ohartarazi nahiko nuke... Bueno, kontatuko dut nola pasatzen. Bai. Eh? Justu, hori, e, ba, sortzi urte betetzena ninduan, jaun hartzeako prestatzenari ginen, eta, eta bueno, ba, jaun hartze prestagetako gehienetan bezalaixe, kantu bat ikastenari ginen. Eta ala, joaten ginen, sekulako ilusioarekin, nogei eta bi bat lagun baginen eta bakantatzen genon pentsa ziur ateratzen zitzaigun bezain. Ho <laughs> zen dagogoz, eta iruzpaldau egun falta ziren e, jaun hartzerako eta apesak, goian bego, Don Jo Sal jauna esan zidan eliarnizu er, etorri entsaiotara baino, baino komunikonen nezezu kantatu. haingaizki kantatzen duzu taldeak zurekin desafinatu egiten du, ta Tarurdu egontzile isilik. Eta joan nintzen etxera negar batean, baino gaizki. Hala ez nintzen isiligelditzeko <laughs> rebelde, rebelde puntxu bat bainuen. Ez da, ona isiligelditzea. Eta joan nintzenean, jaun hartzera biztan dena, hasi nintzen kantatzen, ba egin egintzidan altaretik isilig egoteko belarria ukitu zola, eta isilig egoteko egin zidan altaretik. Bueno, ba hori da. Grabatua gelditu zitzaidan eta egiasen eman zidan mina eta eta onkidura hori, gero ez naiz kapa izan publikon kantatzeko baia ho gehi urtez. Bai, hogei e, ez nuk esango, baina ba, ez urrun. Otzi, bai, bai, hori gertatu zenetik, hoxe hogei urtez, geio gehiur ere igual. Eta, oain betu, ba, kuskusturen inguruan, hasi nintzen berriz ere, edo zeina kanta ekantadez ezakela, eta hasi nintzen lehenbizi, a, peka, e, eh, saioaren izan abezela, e, eh? bai, juagolabe, suabe, suabe, poliki, poliki, esti, esti, eta gero, gero ez eta gehiago hausartuz e, ezta. Baina bai, betu kantatzaren plazarra neurria undibatean, eta urte askotan, areken duzidan. Mm -hmm. ohar hori emangan nahi konuk ez da behar bada bakantuaren ba, edo zemaigau zen ba, perfekzioaren izenean egiten dira aholku edo mm, hori etzen aholkoa izan hori debekua izan zen hor duan holako gauzak eta nik aholku, bat, aholku hori emango nioak ez da, jendearen, jendearekin lanean ari den ba ba irakasle edo ezitzaile edo edo gu geu eh daunokari garelako noizbait beste batzukin eta horrekin eta alduekin kontu handia emateko olako hitzekin zegia marka dezakete eta, eta, eta asko <risa> <risa> eta zauri hori ere demontre. montre gainela ere botatzen hasi naizenetik hobeki renditzen hasi <risa> <risa> ba eh, lierni de mora dugu Eskerrak emango dizkitsut elkarrizketa onartzeagatik ezpaita erresa ahapetik e, saio honetan gomitak lortzea etzeugu gustatzen mikrofonoaintzinean bilustea ez da Ez da egia da, ez erresa eta horregatik esaten eh, ni zure tokia nahiagu, dara bai. guaino. Egunen batean trukea egingo nahi dugu. Nahi duzunean. <laughs> da, ba, e, larun batean entzungo zaitugu, beti, mahen ez gorustiaga, gure lankidearekin solasean, eta e, Alex Arduik kantatzen duen abesti batekin, amaituko dugu e, presoaren eskutitza izenekoa. Bai, eta benetan unki garria irutzen zait e, bere kantatzeko modua letrak berez alakoak dira ere Xabirletek idatziak iruroita maseian aurretik ere badugu dugu, e, eh, kantonen e, bestelako berziorik eta baino nik e, entzunez ezik e, aholkatuko nuke, ales sardui ikustea, jutuben e, ikusia den e, en, bideoa da, baino benetan e, letrekinera bat e, bat egiten du eta Ikaragarria da, ola, eh? oloipurdia jartzeko moduko ara bere interpretazio hau. Ba, entzungo dugu eta mi esker berriz ere lierni. Zuei, aio, endo izan. Gabon Ama! bihit bakarr uri emateko berri honbat Ete zarrera berriro gitzuliz lengo kalegetan bo ezagutzen ahapetik